פרשת וישלח. וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרון לאדוני אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי, באיכר עד עתה. ויהי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך, אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. ויירא יעקב מאוד, וייצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. ויומר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת, והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם, ואלוהי אבי יצחק, אדוני האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך, ואיטיב עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. ועתה אמרת, היטב איטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא ייספר מרוב. וילן שם בלילה ההוא, ויקח מן הבא וידו מנחה לעשיו אחיו. עיזים מאתיים, וטיישים עשרים, 20, רכילים מאתיים, ואילים עשרים. גמלים מייניקות ובניהם שלושים, פרות ארבעים, ופרים עשרה, אתונות עשרים, וירים עשרה. ויתן ביד עבדיו, עדר עדר לבדו. ויאמר אל עבדיו, עברו לפניי, ורווח תשימו, בין עדר ובין עדר. ויצו את הראשון לאמור, כי יפגושך עשיו אחי, ושאלך לאמור, למי אתה ואנה תלך, ולמי אלה לפניך? ואמרת לעבדך ליעקב, מנחה היא שלוחה, לאדוני, לעשיו, והנה גם הוא אחרינו. ויצו גם את השני, גם את השלישי, גם את כל ההולכים אחרי העדרים, לאמור, כדבר הזה תדברון אל עשיו, במוצאכם אותו. ואמרתם גם, הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר, אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני, ואחרי כן אראה פניו, אולי יישא פני. ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה ההוא במחנה. ויקום בלילה ההוא.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 תקע כף ירך יעקב, בהיאבקו עמו. ויאמר, שלחני, כי עלה השחר. ויאמר, לא אשליחך, כי אם ברכתני. ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר, יעקב. ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית.